Kapitola 31 Jak se později dozvěděl, byl dost vážně raněn. Měl několik drobnějších poranění, kterých si předtím vůbec nevšiml. Měl zmožděný krk a hrdlo. V krábance, přezné rány, dokonce i kousanec. Ne ten odštěněte na kotníku, ale o těch zubů podobných lidským na rameni. Lopsangovo pohyblivé jámu ošetřilo rány, naordinovalo mu dávku antibiotik a nakrmilo ho prášky proti bolesti. Pomalu sklouzl spánku. Občas se nakrátko vzbudil a zamlženým, rozmazaným zrakem viděl bílé hvězdy nad hlavou a tmavozelený koberec, který ubíhal pod lodí. Pomalý, pravidelný rytmus vkročování byl uklidňující. Celkem nakonec prospal několik dní. Čím dál ale cestovali pořád směrem na západ, tím silněji si Jošua uvědomoval, i když dřímal na lůžku, ten zvláštní tlak v hlavě. Ten známý, jakoby přeplněný pocit, který mýval vždycky, když se vracel na prvozemi. Tlak všech těch přeplněných mozků, ním se ztrácelo ticho. Je to snad tak, jak říkali někteří, že dlouhá země je jen jakási smyčka, která ustí sama do sebe a že se teď vzduchlo vrací zpět na začátek na pravo zemi? Bylo by to dost divné. Ale jestli to tak není, tak co mají před sebou? A co žene troly napříč obloukem světa? Když se nakonec skutečně probral k plnému vědomí, kročování se zase zastavilo. Sedl si na lůžku a rozlížel se kolem. Jen klid, Jošuo, ozval se Lopsangu odhmotněný hlas. Zastavili jsme, řekl Jošuo. Zasnil chraptivý, ale hlasivky fungovaly. Byl jste v hlubokém spánku. Jsem rád, že jste se vzbudil. Musíme si promluvit. Uvědomujete si, doufám, že jste ani na okamžik nebyl ve skutečném nebezpečí, že? Jošuo si masíroval krk. Jenže v té chvíli to tak ani trochu nevypadalo. Mohl jsem se těch elfů kdykoliv zbavit jednoho po druhém. Mám laser s velmi přesným zaměřovačem a je přímo... Tak proč jste ho nepoužil? Požádal jste mě o vycházku k jezeru. Myslel jsem, že si to skutečně užíváte a bavíte se. Jak už jste několikrát řekl Lopsangu, musíme něco udělat s naší vzájemnou komunikací. Ješua odhodil pokrývku. Vstal a protáhl se. Měla sobě krátké spotky a nátělník, o něm si neuvědomoval, kdy ho oblékl. Necítil se sice na to, že by mohl běžet maraton, ale na druhé straně ani nestrácel vědomí. Opatrným krokem se vydal do umývárny a rychle se opláchl, aby se zbavil zaschlého potu. Malá zranění se hojila a v krku už jen mírně škrábalo. Vrátil se a ze skříně si vzal čisté oblečení. Oknem kajuty viděl, že vzducholoď kotví nad hustým dešťovým pralesem, který se táhl až k obzoru, zahalenému nazlenalým oparem. Závoje mlhy se vznášely i nad dlouhými údolími. Slunce stálo nízko, Jošua odhadl, že je časné ráno. Loď stála ve výšce přibližně třiceti metrů. Lopsang řekl. Nezastavovali jsme každý den, ale takhle zhora to moc vidět není. Kvůli hustotě pralesa? Poslal jsem vás tam dolů, pohyblivou, poslal jsem tam dolů pohyblivou jednotku. Jsme daleko od domova, Jošuo. Máme za sebou více než 900 tisíc vkročení. Jen si to představte. Vidíte, jak to tady vypadá, to je naprosto typické. Krajina porostlá pralesem, kam oko dohlédne. Pravděpodobně pokrývá celý světadíl. Je těžké dělat nějaká pozorování. Ale přesto je tady evidentně něco, co vás zajímá. Je to tak? Podívejte se na přímý přenos, řekl Lapsang. Obraz na nástěné obrazovce byl roztřesený a nepříliš jasný, zabíraný kamerou, která byla příliš daleko. Ukazovala pasiku v pralese, trhli, trhlinu v zelené pokrývce, kterou nepochybně způsobil pád obrovského stromu, jehož kmen ležel ve středu prostoru, pokrytý lišejníky a cizokrajnými houbami. Přístup světla měl za následek, že ze země vyrazily mladé stromky a nízké keře. A nové rostlinky přilákaly humanoidy. Jošua zahlédl něco, co vypadalo jako skupinka trolů. Seděli na pasece v sevřeném kruhovém chomáči a každý z nich vybíral hmyz z kožichu toho před sebou. Celou tu dobu zpívali útržky melodii, něco jako napůl zapomenuté písně, útržky dvou, tří, čtyř hlasů improvizovaných přímo na místě a pak zase zapomenutých, jejichž zvuk slabě přinášel zdálený mikrofon. Trollové? Očividně, zamumlal Lopsank. Udebným znalcům bude trvat celou věčnost, než odhalí strukturu toho zpěvu. Dávejte pozor. Jak si Jošovi oči zvykly na roztřesaný obraz, začal na mítině a ve stínu pralesních okrajů rozeznávat další skupinky humanoidů. Byly mezi nimi druhy, které nepoznával. Někteří si hráli, pracovali, zabývali se sami sebou nebo lovili. Byly to opravdu spíše humanoidé, než do opy. Kdykoliv se některý z nich postavil, bylo vidět bezchybný a dokonalý postoj dvojnožce. Řekl. Nezdá se, že by spolu nevycházeli, jsou ale různí. Jak se zdá, máte pravdu. Naopak řekl bych, že spolu vycházejí velmi dobře. Proč se všichni soustředili tady? Jsou to rozdílné druhy. Já si myslím, že v téhle konkrétní společnosti se z nich stali symbionti. Využívají jeden druhého. Pravděpodobně mají mírně rozdílné smysly a smyslový dosah, takže jedni z nich dokážou zaznamenat nebezpečí dřív než ti ostatní. Víme, že trolové například využívají ultrazvuk. Na prvo zemi byste našel podobný příklad u delfínů, kde spolu ze stejných důvodů plavou odlišné druhy. Jak vidíte, Jošuo, dal jsem na vaši radu. Rozhodl jsem se věnovat studiu zázraku dlouhé země, jako je třeba právě tahle skupina humanoidů, více času. Je to úžasný pohled, co říkáte? Je to jako sen z vývojové minulosti lidstva několik humanoidních skupin pohromadě. Ale co budoucnost na sangu? Co se stane, až se sem dostanou dychtiví kolonisté? Jak by, to, jak by mohlo tohle všechno přežít? No, to je jiná otázka. A co se stane, jestli všechny ve velké migraci zaženou dál na východ? Chtěl byste se podívat dolů? Nechtěl. Později, když se vzduchloď vydala na další cestu, hovořili o podivné výjimečnosti lidstva na dlouhé zemi. A Lobsang mluvil o tom, jak nedlouho pod ní na zem v kročení inicioval pátrání po lidských bratrancích napříč tisíci zeměmi a vyprávil Jošovi příběh o muži jménem Nelson Azikaj.